Софія зовсім не вдалася до матері вродою. Ані брів шнурочком, Ані тонкого стану, Ані пишного волосся. Вчися, Довню, вчися, Що тобі ще залишається? Підолашна дитина. У тому зітханні був свій підтекст. Вчися, от і вся твоя доля. Там, в науці, кому ж ти така незугарна потрібна? На біду Софійка росла ще й днів року повненьким дівчатком. Ані бігати, ані стрибати, ані грати в м'яча на уроках фізкультури, а тим паче поза ними, не хотіла і не могла, не виходила. У третьому класі хотіла записатися до танцювального гуртка. Та її не взяли, сказали, що занадто товста, щоб танцювати. Ця образа лишила слід у серці надовго. На відміну від інших дівчаток, що міряють мамині сукні, фарбують губи, Софійка не задивлялася на себе у дзеркало, знала, що нічого особливого там не побачить. Натомість вчилася і читала. Читала все підряд, усе, що могла дістати. У бібліотеках книжок було багато та цікавих обмаль. Бібліотекарки і шкільної, і міської бібліотек любили цю серйозну дівчинку і залишали для неї те, що вважали за корисне прочитати. Але настачити книжок не могли. Вона ковтала їх одна за одною і знову благально дивилася своїми синьо-зеленими очинятами: «Дайте ще!» Одного літа їй пощастило. Сусіди поїхали у відпустку і залишили ключа, щоб Софія поливала квіти. Вона увійшла до кімнати і остовпіла. Книжки. Повні полиці чудових книжок. Дікенс, Майнріт, Вальтер Скотт, Дюма, Жульверн. Софія оселилася у цій кімнаті. Приходила зранку, поливала квіти і сідала з книжкою в кріслі, підібгавши ноги. Читала, читала, читала. Поспішала, щоб проковтнути якомога більше із цього книжкового скарбу. Сусіди нікому книжок не позичали. Може, правильно розкрадуть. А може це не чесно? Мати так багато книжок, про які бібліотека може тільки мріяти, і користуватися ними самим. Софійка прочитала всього Майнріда, трохи Вальтера Скотта, Половину Жуля Верна. Більше не встигла. Сусіди повернулися з моря. Усе було в ідеальному порядку. Книжки стояли у шафі, кожна на своєму місці. І нікому не могли розповісти про свої літні пригоди і про пригоди своїх героїв, якими вони поділилися і з дівчинкою Софійкою. А іще в житті Софійки була музика. Щойно вони отримали квартиру, тато купив дочці піаніно. Мама бурчала, що ось, мовляв, витратив останні заощадження на іграшки. Собі машину, дитині піаніно, але із задоволенням слухала, як Софійка підбирає одним пальчиком мелодії і навіть почала співати разом з нею.